Прозріває щось глибше, ніж враження від мавп і носорогів. Що за незримі фелуки? Може, час відверто поговорити із безсмертним? Час їхати подалі від цього міста, від його будинків, його потойбіччя? Тим часом, після оплесків, Гумільов продовжував читати. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройкость и дана, И шкуру его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, дробясь і качаєсь на влагі широких озер. До Африки. Так. Геть звідси. Мов у лихоманці думав Городецький. Задуми того зі снів майже зрозумілі. Центр страшного трикутника. Ні. Це не вигадка. І не простий збіг. Треба Поїхати далеко. Спочатку семиріччя, потім неодмінно Африка. Оговтитися, поміркувати, як діяти. Владислав Городецький мав зустрітися із Володимиром Безсмертним у каварні Цукерні, Семадені, на Хрещатику, 15. Будівничий вкотре картав себе за надмінну пунктуальність він знову прийшов на зустріч раніше призначеного часу. З я зайшов до сусіднього книжкового і енотного магазину Ідзіковського глянути нові надходження видань польською мовою. У відомій книгарні на нього чекала несподіванка. Городецький побачив саму стареньку пані Герсилію, вдову славетного Леона, Ідзіковського, видавництво якого успішно діяло з 1859 року. Треба віддати належне пані Герсилії. Після смерті чоловіка вона тривалий час вела його справу, а років 35 тому створила при видавництві досить велику бібліотеку і нотний склад. Мудра Ідзіковська – пропагувала не лише польську літературу та музику, а й охоче видавала ноти українських композиторів. Відтак вона мала прихильність цих двох національних громад Києва. Городецький не сподівався зустріти літню пані і навіть трохи розчулився, розхвилювався, галантно, розкланявся і сказав кілька належних до ситуації компліментів на її адресу. «Альбум варшавський, поважно сказала пані Герсилія, а ще альбум польських строяв Людович. Може ви не читали хрестоносців Сенкевича? Нове перевидання». «Хрестоносців я читав, дякую», відповів Городецький. А от Альбом Варшавської архітектури Візьму залюбки. Будівничий наказав відвести загорнуту книгу йому додому, а сам подякував, злегка вклонився і рушив до каварні Семедені. Із безсмертним Городецький зіткнувся просто біля входу в цукерню. Володимир Адріанович був у доброму гуморі і приязно вітав пана Владислава. Але той не надто зрадів появі колеги, хоча, власне, і сподівався на зустріч. Безсмертний, здається, і не помічав мінливого настрою Городецького і, тактовно взявши пана Владислава під руку, почав розповідати останні чутки. У місті Тривала нова будівельна лихоманка. Високі доходні будинки вростали по одному і групами цілими кварталами. Проте водночас збільшилося число аварій на будівництвах навіть із людськими жертвами.